nola egiten dugu lo, Zeinbat berandu hoeratzen algara, esnatu gar berandu. Pijama Pijamajanzitak alabiluzik. Eta siesta egiten aldugu siestatik. Bagaldera hori guztiak egin dituzte eta maizakk esku artean ditugu. Egia esan lo egiteko ohiturak aldatu egin di asko, mende joan et herrian koltsoi asate baterako noiz asmatu eta zuten, Ba, koltsoian erdiaroko da. Orduan dena den ez zuten propio lotarako erabiltzen, eh? Ulea erabili zera ikizten lehen koltsoia, balbulatxoa zuen eta eiztarien zat pentsatutakoa zen. Ordu luzeak eman behar zituzten, postuan eiztariek, eta deskansatu zezaten asmatu zen lehen nabiziko koltsoia. Koltsoi gogorraietatik gaurkoetara saltoa ikaragarria da eta gero eta garrantzitsua goa. Datuak ikusita esan dezakegu koltsoiokin gustora gaudela Euskaldunak. Gugara Espainiako estatuko datuekin alderatuta lotienak. Lo gehiago osatzen ditugu eguneko zazpiko mazurtzi ordu hori da Euskaldunen artean media. Logeiago egin arrean horrek esan nahi, beranduago esnatzen garenik, ez hortan ere fina gara. Logeiago egiten dugu, baina era berean goizago esnatzen gara. Zortzia baino lehen esnatzen da Euskaldunen euneko berrogeta amaseiko mabia. Beraz, bargi dago, logeiago egiten dugu tan goizago esnatzen gara beraz ohera goizago joaten gara. Lo egiteko arazo gutxiago dugu euskaldugunok. Apenan erabiltzen dugun, lo egiteko pilularik eta beste datu bat, Siestarentzat dugu tokirik izat, gogoa akaso bai ba denborarik ez. Eta nola egiten lote dugu lo, Biluzik, pijamak jantzita, bortan nahikoa klasikoa gara, eguneko irurugeta bikomstak pijamak jantzita egiten du lo, eta eguneko zortziko mazillak biluzik. Klasikoak esan dugu baina igual e, babeste zerbait erabili beharko genuke pijamak ezbait ziren amagost garren ender arte erabili, ordur arte biluzik egiten zuten lo, eta handik aurrera alkondara hundia jantzita artillezko alkondara hundia ba orain sartu zaizkiguazu etkolchoy enpresa batek egin du txosten eta amaitza bizetan, tan ba euskaldunak gehiago gobizago eta hobeto egiten dugulalo, eta pijama jantzita